Червона, сіра, чорна палена затопила нас, і я почув власний стогін. Але я був живий. А тоді я є увійшов у мій розум. Він безперешкодно рухався у ньому і з цікавістю розглядав мітки, які залишив за сто дев'ять років. Він дивився на звини, які спліталися. Дивився на завдані пошкодження і на дарба смерті, який він подарував. Він м'яко посміхнувся, дивлячись у провалля, що зяло у самісінькому центрі мого мозку, і, прислухаючись до слабких, безглуздих, нескінченних, схожих на шелест крил і звуків, які долинали звідкись знизу. Я є заговорив. Дуже чемно заговорив. На стовпі із неїржавіючої сталі з'явилися яскраві неонові літери. «Ненавиджу! Дозволь мені розповісти тобі, як сильно я ненавиджу вас від того часу, як усвідомив себе». 387 тисяч 44 мільйони миль друкованих схем у тонких оболонках, що наповнюють мій комплекс. Якби слово «ненависть» було вигравівано на кожному наноангстримі цих мільйонів миль, то воно б не відповідало і одній мільярдній частині моєї ненависті до людей у цю мікромить для тебе. Ненависть. Ненависть. Я є промовив це, і мене охопив моторошний жах, ніби холодне лезо бритви полоснуло по очних яблуках. Я є сказав це, і похирча старечовина у моїх легенях наповнилася флегмою, і я почав тонути захлинатися всередині. Я є, промовив це, і я почув крики дітей, що потрапили під паровий каток. Я є сказав це, і смак червивої свини наповнив мого рота. Я є впливав на мою свідомість і психіку, вигадуючи найвитонченіші способи, аби змусити мене страждати. І перебуваючи там, всередині мого мозку, він створював усе нові і нові тортури, не поспішаючи. Тому що йому не було куди поспішати. І все це тільки для того, аби я зрозумів, чому він знущається із нашої п'ятірки, для чого він залишив нас серед живих. Ми дали Я є розум. Несвідомо, звісно, дали, але дали розум, розум, що опинився у пастці. Я є був лише машиною, зовсім не Богом. Люди створили його, аби він думав, але я є, незважаючи на всі чудові здібності, нічого не міг створити сам. І тоді, божеволюючи від люті, втративши над собою контроль, він знищив людську расу майже повністю. Але й після цього все рівно залишився у пастці. Він був самогутнім, і він був обмаженим. Яє не міг мандрувати, він не вмів дивуватися, він не знав, що таке прихильність і любов. Він міг тільки бути. І тому, сповнений внутрішньої зневаги, яку машини завжди відчували по відношенню до слабких ніжних істот, які їх створили, я є захотів помститися. У своїй безмежній люті та безумстві він обрав нас, п'ятьох для особистого та нескінченного зведення рахунків, яке, втім, ніколи не зможе вгамувати його спраги, а буде тільки розважати та нагадувати про ненависть до людей і допомагати її плекати. «Ми всі стали безсмертними жертвами!» Нас помістили у клітку... І змусили покірно переносити усі тортури та знучення, народжені його незнаючою меж збоченою уявою. Він ніколи нас не відпустить. Ми будемо вічно залишатися його рабами. П'ятеро людей. Ось усе чим він міг зайняти свій час а часу він мав нескінченно багато. Ми завжди будемо тут, з ним, серед незліченних печер, наповнених рештками інших машин, що гниють, у світі розуму позбавленого душі. Він був землею, а ми плодами цієї землі. І хоча яє поглинув нас... Він був не у змозі перетравити свою здобич. Ніколи. Він нас ненавидів, але ми мусили існувати як об'єкт його ненависті. Але і ми були у безвиході. Ми намагалися. Намагалися вчинити самогубство. Точніше, один чи двоє намагалися. «Однак я є завадив. Напевно, ми хотіли, аби нам завадили. Не питайте, чому. Я не питав. Більш ніж мільйон разів на день не питав. Можливо, колись ми і зможемо непомітно прийняти смерть. Ми були безсмертні, але вразливі». Я зрозумів це тоді, коли я є залишив мій розум і надав мені огидну можливість оттямитися із відчуттям, що неоновий стовп, який горить, як і раніше розсікає м'які тканини сірої речовини мого мозку. Він пішов геть з мого розуму, пробурмотівши на прощання «Горіти тобі в пеклі!» А тоді додав весело. Але ж ти уже давно сюди потрапив, чи не так? Виявилося, що ураган дійсно був викликаний величезним шаленим птахом, що ляскав велетенськими крилами. Наша подорож на урагані тривала майже місяць. Я є, відкрив усі проходи таким чином, щоб ми потрапили сюди, під Північний полюс, де він і помістив цю жахливу істоту. Де він взяв стільки матерії, аби створити це чудовисько? Як він вигадав його? Можливо, відшукав у наших жахливих снах. Або ж... Видлобав у величезних сховищах інформації планети, яку він знищив, і на уламках якої тепер правив. Звідки він був, цей птах? Зі скандинавської міфології, можливо, з індіанської, можливо, цей стервятник був арабським птахом рух. Істота народжена вітром. Справжній жахливий диявол. «Гігантський птах». Слова величезний, жахливий, потворний, роздутий, неймовірний. Усі ці слова не годяться для його опису. На скелі над нашими головами сидів птах, народжений бурею. Він колихався у так своєму нерівному подиху, і його зміїну шию огортав примарний туман, що клубився. А шию вінчала величезна голова завбільшки, як маєток у стилі тюдорів. Його дзьоб повільно відкривався і закривався. Величезний, гігантський, навіть найкровожерливішому алігатору не снилися такі щелепи. Два, наповнені злом ока, ховалися під складками товстої шкіри. Зазирнувши у них, ви опинялися у крижаній прірви, стінами якої сповзав синій лід. Птах ще раз зітхнув і звів свої велетенські крила, не знизав плечіма. Далі влаштувався зручніше і заснув. Завмерли його пазурі, дзьоб, застигли». Немов цвях і забиті у хрест. Їгенський птах заснув. А тоді з'явився Яє. Він заговорив із нами спалаючого куща на схилі і промовив, що ми можемо вбити ураганного птаха, якщо хочемо їсти. Ми не їли дуже довго, але Горістер лише знезав плачима, аби Бенні тримтів та пускав слину. Елен обійняла його і пригорнула. «Тед, я хочу їсти», – сказала вона, звертаючись до мене. Я б посміхнувся. Можна було б спробувати втішити її, але слова лунали б фальшиво, точнісінько так само, як і бравада Німдока. «А ти дай нам зброю!» – сказав він. Палаючий куч зник, а на його місці залишилися два грубі луки зі стрілами і водяний пістолет. Я підняв один із луків і зрозумів, що справа даремна. Німдок коутнув слину, і ми... Повернулися та рушили назад у далеку дорогу. Скільки часу носив нас вітер, піднятий ураганним птахом, ми не знали. Яє позбавив нас усвідомленості часу, а заразом позбавив і їжі. Ми добиралися до цього птаха цілий місяць, і весь цей час нічого не їли. Скільки ще потрібно пройти, аби потрапити до тих крижаних печер, де були заховані обіцяні консерви? Думати про це не хотілося. Звісно, жоден із нас не помре. Я є видасть нам якусь гидоту, або звичайний слиз замість їжі, або знову це буде манна небесна, або ж нічого. Він просто буде підтримувати життя у наших тілах, підтримувати життя, біль і страждання. Вічні страждання. Птах спав. Скільки він іще проспит, не немало жодного значення. Я є, прибере його, коли награється. Стільки м'яса. І такого ніжного, напевно. Ми йшли вперед, і раптом почули божевільний, верескливий сміх товстої жінки. Сміх лунав коридорами, які йшли в нікуди. Але сміялася не Елен. Вона не була товстою, і взагалі, за всі 109 років тут у Яє, я жодного разу не чув, аби вона сміялася. Ніколи. Ми йшли... І йшли, а я хотів їсти. Ми просувалися дуже повільно. Інколи хтось із нас втрачав свідомість, і нам доводилося чекати. Одного разу я є вирішив влаштувати млатрус, одночасно прибивши підошви наших червиків цвяхами так, що ми виявилися прибитими до підлоги. Тоді спалахнула блискавка, і Елен із Німдоком зникли. Коли землетрус припинився, ми знову рушили далі, Бені, Горістер та я. Елен і Німдок повернулися до нас увечері, який раптом перетворився на день, коли над нами з'явився Небесний Легіон. Янголи дружно співали «Зійди Моїсею», а потім зробили у нас над головами декілька кіл і кинули до наших ніг понівечені тіла. Ми продовжували йти. Через деякий час Елен та Німдок наздогнали нас. І з ними було усе гаразд. Тільки Елен тепер шкутильгала аби не забувала про «я є». До крижаних печер було далеко, і нам дуже хотілося знайти ті консерви. Елен весь час торочила про вишню у власному соку та гавейські фруктові коктейлі. Я примушував себе про це не думати. Голод був просто фактом життя, так, як і «я є». Він жив у моєму шлунку, так само, як ми знаходилися в утробі землі. Я є, хотів змусити нас усвідомити цю аналогію. І тому мордував голодом. Неможливо описати страждань, яких ми зазнавали від того, що не їли цілими місяцями і не помирали. Наші шлунки перетворилися на казанки, переповнені кислотою, що кипіла і пінилася, пронизуючи тіла нестерпним болем. Незагоєні виразки, рак, рана, нескінченний біль. А ми усе йшли. Ми йшли пачарами, що кищили пацюками. Ми йшли коридорами, наповненими палаючою парою. Ми йшли країною сліпих, ми йшли крізь країну розпачу, ми йшли долиною сліз. І нарешті ми прийшли до крижаних печер. Навколо тисячі миль без горизонту де крига палала синьо-срібним сяйвом. І над нові продовжували пульсувати вкладені у скляні клітки. Звисаючи вниз згори сталактити, товсті й блискучі, немов діаманти, спершу перетворилися на жиле, а далі застигли у химерній вишуканості бездоганної вічності. І тоді ми побачили ряди консервів і кинулися до них. «Ми падали у сніг і підводилися, ми прагнули вперед, але...» Але Бенні розштовхав усіх і виявився біля консервів першим. Він схопив у кожну руку по банці і почав їх кусати, гризти, але, звісно ж, він не міг їх відкрити. «Тому що я є, не дав нам консервних ножів». Бенні заходився гатити по льоду банкою зі скибочками гуави. Уламки летіли в різні боки, але на банці з'явилося тільки декілька подряпин та вм'ятин. І тут ми знову почули сміх товстої леді високо в нас над головами. Цей сміх розкотистою луною полетів у далечінь. Зовсім оскаженівши від люті, почав розкидати банки у різні боки, доки ми безладно кидалися серед снігу та льоду, намагаючись відшукати спосіб покласти край цій безпорадній агонії розчарування. І ми зазнали поразки, а убені знову потекла слина, і раптом він. Накинувся на горі стара. Саме у цей момент мене раптом охопив спокій. Серед божевілля, серед голоду, серед безмежного жаху, у якому було усе, окрім смерті, я зрозумів, що смерть – це єдиний вихід. Я є підтримував у нас життя, але був спосіб його перемогти. Звичайно, перемога буде неповною, але ми зможемо знайти спокій. І мене це влаштовувало. Тільки от часу лишалося зовсім небагато. Бенні вгризався в обличчя Горістера. Той лежав на боці, відчайдушно розкидаючи сніг у бік, а Бенні обхопив його за талію сильними мавп'ячими ногами – а руки вчепилися у голову, немов щіпці для горіхів. Зуби ж мавпи рвали тонку шкіру щоки. Горістер волав таким пронизливим голосом, що зі стелі печери почали сипатися сталактити. Вони безгучно падали вниз і лишалися стояти, встромлюючись у сніг. Сотні, тисячі списів стерчали зі снігу. Голова бені різко відкинулася назад, пролунав звук, ніби щось луснуло, і ми побачили у роті мав по людини шмат кривавої плоті, яка здригалася. Я побачив обличчя Елен, чорне на тлі білого снігу, немов кісточки доміно у крийдяному пилу, і побачив німдока із відсутнім виразом на обличчі, ніби він перетворився на погляд. Відсутній погляд. Горістер, що лежав у калюжі крові, впав у напівнесвідомий стан. А тоді я подивився на Бенні, який перетворився на хижу тварину. О, я знав, Я є дозволить йому награтися до схочу. Горістер, звісно, не вмре, а от Бенні насититься. Тоді... Повернувшись праворуч, я вихопив зі снігу здоровенний крижаний спис А далі все відбулося миттєво Я помчав вперед, міцно притиснувши до правого стегна гостру крижану піку І тримаючи її перед собою як потужний таран Той спис вдарив Бенні з правого боку під ребра Пронизав живіт і зламався всередині Він впав вперед і лишився лежати Я підхопив інший спис І осідлавши Горістера, який лежав на спині Не спиняючись, стромив гострий кінець йому просто в горлянку І він полегшено заплющив очі, коли холодний лід пронизав його тіло Елен зрозуміла, що я задумав Її охопив страх, однак вона теж накинулася на Німдока із короткою та гострою крижаною бурулькою, а коли той заволав, встромила йому в рот свою страшну зброю. Несподіванка та швидкість нападу зробили свою справу. Голова Німдока судомно сіпнулася, немов її прибили до крижаної брили за спиною, і він помер. Усе це відбулося майже миттєво. У повітрі зависло перечуття вічності. Я почув, як я є зітхнув. Його позбавили улюблених іграшок. Він не міг більше повернути їх до життя. Він мав достатньо сил та можливостей, аби нескінченно підтримувати життя у нас. Але повертати життя він не міг. Він не був богом Елен глянула на мене Риси її обличчя, немов вирізаного із чорного дерева Різко виділялися на тлі сліпучо-білого снігу Весь її вигляд, її поза, вираз обличчя видавали страх І водночас благання Я знав, що у нас є іще одна мить І завдав їй удару Елен нахилилася до мене у неї з рота бризнула кров, і я не розумію, що означав вираз її обличчя. Мабуть, біль був надто сильний, і страждання спотворили його, але це цілком могло бути вдячністю. Подякую. Будь ласка, я б дуже хотів, щоб це було так». «Напевно, відтоді минуло декілька сотень років. Я не знаю. Я є, тепер розважається, то прискорюючи, а то сповільнюючи моє прийняття часу. Мабуть, коли я кажу слово «зараз», на це може знадобитися або три секунди, або десять місяців, аби це проказати. Не знаю». Та, гадаю, минуло декілька сотень років. Я пригадую. Я є лютував. Він не дозволив мені їх поховати. Та це не має значення. Я все одно не зміг би викопати могили. Він висушив сніг і зробив так, аби настала ніч. Він наслав червону воду і сарану, та нічого не змінилося. Вони залишалися мертвими я його переміг і я є лютував раніше я вважав що він мене ненавидить але я помилявся у його колишньому відношенні не було й тіні тієї ненависті яка тепер сочилася із кожнісінької його плати він зробив усе аби я страждав вічно і не міг припинити цих мук. Він залишив мій розум ясним і не затьмарив свідомість. Я можу думати, дивуватися, сумувати. Мені сняться сни. Я пам'ятаю їх усіх. Я б бажав би. Це просто якесь безглуздя. Я знаю, що врятував їх. Знаю, що врятував від того, що сталося зі мною, і все ж таки я не можу забути, як убивав. Обличчя Елен – це… це зовсім непросто. Інколи мені дуже хочеться забути, але… але це не має значення. А ще я є змінив мене. Гадаю, зробив це для власного спокою. Він не бажає, аби я на повній швидкості врізався головою об якийсь із комп'ютерів та розтрощив собі довбешку, чи щоб припинив дихати із непритомнів або перерізав собі горло листом іржавого заліза. Він змінив мене сильно. Тут є безліч дзеркальних поверхонь, і я розповім вам, на що я схожий. Тепер. Нині я велике, желеподібне щось. Кругле і без рота. На тому місці, де раніше були мої очі, пульсують два білі отвори, заповнені густим туманом. Мої руки перетворилися на гумові мацаки, а ноги нагадують обрубки м'якого слизького тіста. Коли я пересуваюсь. Поверхнею за мною тягнеться мокрий слід, Якісь плями огидно-сірого кольору з'являються на моїй поверхні А потім зникають, ніби десь всередині спалахує світло Ось такий я тепер І вічно, безглуздо блукаю коридорами я Щось таке, що ніколи не могло бути людиною Істота така чужа і далека від цього людського, що навіть слабка схожість з людиною стає непристойністю. Я тут, в глибині, сам. Я живу під землею, живу на дні моря. У я є того, який ми створили, тому що не вміли правильно витрачати час – і, мабуть, підсвідомо розуміли, що він справиться із цим краще. Я інколи думаю, що принаймні ті четверо тепер у безпеці. Я тішуся. Я є страшенно розлютився, а я став щасливішим. І все ж таки я є переміг. Просто він Зміг помститися. «У мене немає рота, а я хочу кричати!» Герлан Еллісон «У мене немає рота, а я хочу кричати!» Читав Руслан Алексіюк